Nya ord. Väder, vädret. Väder bestämmer, bestämde, bestämt. Allt i vintras, alldeles mörk, mörkt, mörka. Känner sig plötsligt, bestämmer sig att göra något. Bestämmer sig för att göra något. Lägger sig ner. Somnar. Somnade. Somnat. Somnar om. Väckar klocka. Väckar klockan. Väckar klockor. Stänger. Stängde. Stängt. Stänger av. Sol. Solen. Solar. Skiner gen, skinnit, Blå. Blått. Blåa. Tvättar sig. Rakar. Rakade. Rakat. Raka sig. Kammar. Kammade. Kammat. Kammar sig. Klär. Klädde. Klätt. Klär på sig. Skyndar. Skyndade. Skyndat. Skyndar sig. dit, Granne. Grannen. Grannar. Pratar. Pratade. Pratat. Vacker. Vackert. Vackra. Så vackert väder vi har idag. Så fint väder vi har idag sann, sant, sanna, inte sant, trevlig, trevligt, trevliga, hemsk, hemskt, hemska, äntligen, underbar, underbart, underbara, bekant, bekanta, hiss, hissen, hissar. Nej, men hej! Hur är vädret? Norra. I norra Kina. Nordöstra. Nordvästra. Östra. Västra. Central. Centralt. Centrala. Södra. Sydöstra. Sydvästra. Regn. Regnet. Regn. Snör. Snöde. Snöt. Snö. Snön. Vind. Vinden. Vindar. Oskar. Oskade. Oskat. Oska. Oskan. Blixtrar. Blixtrade. Blixtrat. Blixt. Blixten, blixtar. Dimmig, dimmit, dimmiga. Dimma, dimman. Solig, soligt, soliga. Solsken, solskenet. Mulen, mulet, mulna. Målnig, målnigt, målniga. Måln. Målnet, moln, minus, minuset, minus, nordlig, nordligt, nordliga, nordlig vind, ostlig, ostligt, ostliga, sydlig, sydligt, sydliga, västlig, västligt, västliga.